Tack så välkommen. välkommen till det här avsnittet. Välkommen och välkommen till den här episoden av den här podcasten. Till er andomiska personer som snackar väldigt mycket skit helt enkelt. Eh, som vanligt så är mitt namn William Young och som vanligt så har jag med mig eh, Vincent Hej. och Keith. Ja, jag heter också som vanligt Keith. Som vanligt, ja. Och jag heter som vanligt William. Ja. Vad har i ditt liv då, Ville? Eh, mitt liv just nu eh, ja du är inte så jävla mycket faktiskt. Det, eh, jag har varit jag springer upp på stan det mesta och sen så, har jag, så jag jobbar eh, en hel del på vetenskapsfestivalen det är vad jag gör. Vad gör du där? Jag är så här värld snubbe som typ så här trevligt till folk och Hjälper till typ uh, klasser eller uh, folk då. Sen ska jag jobba i Nordstan det här hel i helgen bland annat. 25 till 29. Det, någon gång, eller? Skiten har ju tre olika liksom fokus. Uh, skola och sen så är det för allmänheten. Och sen så är det liksom en ska man säga, ganska stor konferens med, med så här väldigt många vetenskapsmän och kvinnor. Och all allt möjligt som är på på den här festivalen, då alltså, Där de har seminarium, konferenser och liksom så här. Jag grejer. vet inte om du har sålt idén hittills faktiskt. Men... Det, det är, jag behöver inte sälja idén, jag bara säger att jag jobbar där. Det var det som hänt. Ni fick svaret på det. Det är sant. Och där ska men det, jag... är väl, det är väl något du? värt att sälja. Det är vetenskap för ut till allmänheten, är väl tycker Jo, precis. Och jag, jag... Min, min fråga är, finns det inga mässor för mässor? <laughs> Hur menar du då? Ja, alltså en mässa. Mässmässan. <laughs> Precis, mässmässan. En mässa där uh, folk som uh, gillar mässor och uh, håller på med mässor uh, träffas och pratar om mässor. Det finns det säkert, det borde finnas någonstans i världen. Tycker man det tycker borde finnas. Det är också googlebart. Ja. Det, det låter väldigt komiskt Men jag, jag tror fan att om man researchar ja, upp, alltså du kan ju ta det, det där det i fler, du kan ju det där flera du steg till givetvis. Du kan ju, du kan ju mm. ha en mässa för Precis, mäss -mäss mässa, men. Mäss, mässor för folk som ja precis men då börjar det bli lite då det bli löjligt men... då börjar bli löjligt lite löjligt börjar det bli tredje steget så börjar ja, <laughs> steg det så löjligt. lite löjligt men... <laughs> fjärde då alltså första att man har mässa för mässor är väl löjligt ja, det är inte alltså, så, så löjligt, löjligt. Låter... men okej okay, jag kan gå med på att det finns mässa för mässor där de har en mässa för att visa typ, det här kan ni göra på mässor mässa inte med vad mässa för mässor <laughs> Kom på mässan Som talar om mässor om det, jag, jag vet inte riktigt. Gillar du mässor Metamässan mä <laughs> Metamässan ja. gillar, mä gillar ni mässor Kom till mässan Precis, alltså de säljer <laughs> redan där. Kom till mässmässan <laughs> <laughs> Mässor i kvadrat <laughs> Totalt i alla frumluts ja, Och då är det så här, Då finns det bås där de byggt upp, alltså det är så att det är som en mässa i en mässa. I ja. mitten av mässan ja. så de byggt upp en, ett litet rum. Där man går in och ser det liksom en ny mässa. Inuti det. <laughs> mässa på mässan. liksom. Ja, precis. En mässa så, i mässan. Och i den mässan, i den andra mässan. Först går man in i mässan. Och så går man in i den andra mässan. Och i den andra mässan så går man in i en tredje mässa. Som visar på alla mässor behöver inte vara så här jättestora som mässa två, utan det kan vara små mässor som mässa tre. Den är byggd liksom, lite, lite av en sån här rysk docka, om man säger så. Ja, exakt. Oh, precis. Så bara öppnar man den hela, så går den ner och ner typ. Vilket, vilken stad är sett för mässor? Är det Göteborg eller är det Stockholm? Det kanske är, är samma? Jag vet eller, inte. Men... Älvia, Jönköping borde väl vara alltså, jag måste borde säga att... storlek med, eller hur liksom... Jag måste god, säga, ja. förlåt. Ja. Förlåt, men jag tror, faktiskt, jag tror faktiskt att det är i Ja. Oh, jag hade gissat det också, det. men... E och med att de har ju den här jävla Skandinaviumområdet som är en jävla stor mässområde. Och det, alltså, jag tycker att det är väldigt många mässor i Göteborg. Och vad fan, det är ju ingen av oss som bott i Stockholm. Vi vet inte hur mycket mässor som är där. Men har du det hört Det tala... är ju mer än dubbelt så mycket folk där, så... Men jag har du hört talas om, till hör... Men förlåt, men har du hört talas med bokmässan i Stockholm? Man kanske ska börja sälja mässor på mässor istället för mössor. Jo, Alltså man, kallar, man kallar mussorna för mässor och åker runt på alla mässor och säger sådana såna mussor. bara ja, ju... man kallar dem mässor istället. Mässor, mässor. köp en nu... mässa. Det är lite dialektigt sådär. Ja, såhär, så. Ja, så att det ja. känns genuint och trevligt. Men, men om vi, i Stockholm, nej, för den är ju i Göteborg. Vi ja var då. Ja, det var det jag menar. Kan du komma på någon mässa som finns i Stockholm? Ja, jag är inte så att som går på mässor och, är, och är absolut inte mässor för mässor. Så jag vet ju inte om, jag känner inte till alla mässor i Stockholm till exempel. Hade jag gått på mässmässan då hade jag haft total pejl på alla mässor ja. i Stockholmsområdet. Men jag har ju inte gått på den. Jag har rätt bra koll på Sto Göteborgs mässor men jag vet inte, det är ju bara för jag bor här i Andalien. Ja, precis. Ja. Precis min poäng. Du brukar, det känns som att du brukar, jobb, du brukar jobba på mässor också. Ja, men jag vet, jag har blivit det. Jag, jag jobbar på festivaler och mässor. Det är liksom min grej. Ja. Men det är, det är bara för att jag är en väldigt social människa. Så jag gillar att liksom så här, jobba på mässor och träffa folk och se trevlig ut. Stockholmsmässan fyra stars. Du vill få gratis inträde till alla mässor bara? Ja, ungefär. Ja, vad sa du nu, Keith? Googla här så ser jag Stockholmsmässan. Eh, fyra stars på Google Reviews. Kista-mässan. Vad är... Sve v nu, nu, kommer jag, nu kommer jag låta... Svenska-mässan. Svenska mässan, vad fan är det för något? Ja, det är väl någon sorts stad. vart är det då? Uh, Nej, Svenska mässan är för fan i Det är Göteborg. Det, det, är, Göteborg det är Göteborg ja. Jag bor ju också. Okej. Okay. Idiot jag är. Jag kände ju varför känner igen det för jag är Du har säkert till och med jobbat där. Nej, men jag har varit på bokmässan Nej, men det men är, det är ju ju god, på svenska, är mässan. svenska mässan för fan. Ah, okay. Ja, det är ju gott, ja. ja, men det är ju klart att och. Det är... Nu har, vi visat, nu har vi visat hur mycket vi kan om mässor. Ja, någon. Jag kan väl mer om mässor än vad ni kan tror jag ska ska ja. lita på det från första början när du sa att Göteborg är mässcentrum. Men vad tror, du, vad tror du över rangordningen? Göteborg och sen två har tvåar bara för storleken. Och så jönköping tre. i och med Elmö det här. De måste väl ha en del mässor där? Ja, ja det är mycket möjligt. Malmö då? <laughs> ja. Nej, det känns inte som en, som en sån stad. Nej, in, inte, inte om man tittar på den senaste episoden av Malmö stad på, eller Malmö polisen. Okej. Okay. Nej, det, har inte jag det har jag inte gjort, okej. Vad, handla, vad handlar det om då? Ja, men det, alltså, det är... Man malmöpolisen ju Malmö polisen helt Ja, precis. Det, det ger... Alltså, det ger väl en intressant bild, men det ger en ganska vinklad bild kan jag tänka mig, om Malmö polisen. En I... negativ I... eller positiv? Både och kan jag tänka mig, fast det, det blir ju liksom så här: att, alltså när man ser på den antagen. Jag har hört liksom reviews, eller på svenska då, recensioner och diskussioner då, på typ, till exempel SR, Sveriges Radio och sådana grejer. Och de menar ju då att man får ju en bild om att det är typ så här superproblem i, i Malmö hela tiden typ eller citat Malmö är liksom Sveriges motsvarighet till Chicago. Är det lite som kapsel. Det är inte Sveriges motsvarighet Reno, till Detroit, Reno 911. Nej, inte Reno 911, Men, men det, det där måste jag det uh, där måste jag kommentera Men Sveriges är motsvarighet till Detroit. Precis. Detroit. Ja, Detroit ska det vara. Det är, det, väl det, det är väl den mest, är ju... det, är väl, det är väl den staden i USA som har högst kriminalitet, eller? Ja, alltså ja. Chicago, då, då är det ju som att man är kvar på, liksom... Äh, 70-talet. Nej, äh, 30-talet. ju men det Jo, Alkohol var förbjuden. Men det är lite samma sak som om man skulle gå tillbaka till eh, 60-70-talet i New York. Som var ganska... Alltså, då var New York ganska... Eller, New York var mer problematisk staden än vad det är nu. Den är ganska... Vad jag har fått för mig utan att jag har varit i New York är att den är ganska fin och hyfsad trygg. Låg kriminalitet ska ja, vara, relativt sett. Jo, men, men det beror ju på vart du är såklart. Vilket område du det, är finns är liksom, det finns liksom delar av det finns delar av alla städer som är trygga, säkert. Ja. Jo, jo, men det, det är be, just att det inte det be... har väldigt stora områden av otrygga områden. Men det, det är väl bara för att deras jävla typ deras enda stora industri är typ, nästan bara dog typ. Har du, någon... varit i, har du varit i Stockton, Kalifornien? Nej. Okej, okay. det ska vara väldigt... Alltså, fattigt. Fattigt, kriminellt. Ja. Ja. Jag trodde bara för att du ville associera till Stockholm. Jag trodde det var det som var Nej, grejer. nej. Att du var typ rikt... såhär svensk, typ. Nej, riktigt så... Det får mig ja, ja. tänka på basisbräner John Stockton. Vad sa du, Kip? Det, det får man tänka på basisbräner John Stockton. Men det och sen är... Vad heter han? Chamberlain? Det. Chamberlain, han ska väl ha, ha haft sex med otroligt många människor. Ja, det ska ju vara något, uh, något otroligt, ja. William Chamberlain, ja. Mm, tusentals. Anyway. Ja, 20 000 eller något du, sådär. Hur, hur kan man ha ja. hur kan man sex med 20 000 människor? För du har inte, du har inte, sex, för har du inte sex med en i taget Och sen har du inte sex en gång per dag heller Precis. Och du har aldrig sagt sex, sex med samma människa då heller, alltså. Men det låter fortfarande otroligt Det är lite skönt i det, det är, Kanske det är makt går gånger liksom Men alltså, för då är min fråga får, får inte den här personen i fråga Han är könssjukdomar ja, Men han, han är inte stilt Han är Ja, oh, Jo, han är då. Då är, då är man ju ganska grym nu om man inte lyckats få någon könssjukdom och knullat 20 000 pers. Mm, absolut. Då har man ju ändå skillat, liksom. Du vet ju oh, att han gyr. kanske, han, någon ja, han kanske han har någon könssjukdom fått, men han ingen dödlig uppenbarligen. Om det var inte var det han dog av, men det vet jag inte. Alltså, det är inte jävla farligt att få en könssjukdom om den inte är lite det ha nej, ha det något. Det är inte hela världen. Det fick ju riktigt Jag Kör på. Var ju det, det ifall det är snorren klia liksom. Det är till kyr... 20 kommer då kan du inte stanna för sådana såna grejer. Du bara att fortsätta pumpa. Du bara får ta det liksom efteråt liksom. Ja. Men du här, aldrig, här... slu, aldrig sluta pumpa? Men det kanske var så rotera rotation. <laughs> Ja, precis. Men det kanske, han kanske är som Mr. Burns var i det klassiska Simson-snittet, när Mr. Burns har för mycket sjukdomar, så att han, han, är liksom, han är fullt frisk i och med att sjukdomarna slår ut varandra. Så det kan ju ja, vara precis. lite som honom, att alla hans jävla könssjukdomar slår ut varandra, så han är helt fullt frisk. Fast, ja, fast om man tar, för om man tar tester på så har han typ gonorré, syfilis, klamydia, etc. etcetera. Eh, håller en aids en bronkit på mig. i schack liksom. Ja. Eh, jo förresten, jag, jag tänkte på det här Jag, jag gjorde en tabbe igår. Eh, min flickvän höll på hon tittade på alltså, tittade på skor på internet och sen försökte hon hålla på liksom som att Ja, eh, ah, kolla på de här. Kolla på de här då. Liksom. Och ja. det slog mig aldrig att varför. Det, det vet ju hon att jag inte är intresserad av. Liksom. Skorna hon tittar på. Men hon fyller år på, eh, på måndag. Ja. På Och jag är dum i huvudet. Helt enkelt. <laughs> ja, måttligt. ja. Och nu kommer så du inte så... ihåg vilka skor det var längre. Eh, absolut inte. Så det, den är körd. Det tåget har gått. Jag kan inte gärna fråga henne Liksom, då, kan du inte kolla historiken skolan, då? Hon måste kolla på. Vad fan jag, jag inte komma, det går ju inte diskret att komma tillbaka till det. Men Nej, du du kan inte kolla historiken då. Ja, men du, det blir också väldigt avancerat. Då måste jag, då måste jag liksom komma i närheten av hennes dator diskret. Jag det var hennes du dator. Du inte såna saker på minnet. Jag skulle inte lita på din förmåga att komma ihåg exakt vilka skor hon gillade mest heller. Inte... Jo men om jag hade tänkt på det om jag hade Ja om tänkt du hade tänkt på det, det men du har, nu vet jag om att du inte har gjort det fast, nej. fast frågan är ju också Vilken skogstorlek har man också Ja det finns en del frågetecken Men nej, de har nog inte <laughs> jättestora men, ja, men i alla fall, problemet kvarstår Va, Vad fan ska jag köpa jag ska Du ska ta med en roadtrip till Du vet vilken stad Las Vegas. Ja, bakersfield, romantiskt till bakersfield <laughs> Sitta, nej, det, det Sitta på den krogen Sitta på jack in the box <laughs> Exakt, titta på i box Och så kommer en snubbe in Och vill låna din telefon igen ja. Nej men på en allvarlig note äh, Har vi några idéer? Ja, det, jag, jag ber er på, på, eh, Om hjälp Okej, okay. eh, lite back. Vi har varit ihop i två månader något. Så, Alltså det är ju liksom Inte jätte Men det är ändå en födelsedag ja, jo, det är Så sånt. något måste man jobba. Så det, det är därför det är lite Skor hade nästan varit lite kanske i överkant med om det inte att alltså jag tror att de, var, de kostade typ, jag vet inte, 90 dollar eller något så det jätt... Men grejen är ju att, förlåt att jag skrattar nu så två månader, men för mig är det två månader ingenting typ. Nej men det vet jag ju med, men det är fortfarande en födelsedag. Det är snarare så här att ju, ju tidigare desto mer måste du visa att du, liksom. Det, ja. det, det är värsta, det har jag tänkt på väldigt... Du, jag kan fråga dig till exempel då, ville. Uh, hur allvarligt tar du en födelsedag nu då? Ja, nu tar jag väldigt allvarligt på födelsedagen. Det inte mitt argument Jag tar inte min födelsedag på seriöst. Men jag tar min sambos födelsedag på seriöst. Hon älskar sin födelsedag. Eller, hon ser fram emot den i flera veckor. Och hon hypar ju den, sin födelsedag. Och då måste jag liksom måste slå på stort helt enkelt. Hon har ju hypat sin födelsedag med alltså. Så det det har jag tänkt på väldigt mycket: att jag tyckte det var, gick ganska bra när jag skulle köpa första presenten till min sambo. För att vi blev ihop första maj. Så grejen var ju då att jag hade ett helt år på mig att var ihop med henne innan hennes födelsedag kom. Eftersom att hon ja. fyller år i april men det, är det värsta är att det är de som blir ihop typ och sen så, så kommer deras födelsedag en månad efter man har varit ihop då blir det så här ja. väldigt kryssstött på något typ du, du behöver inte göra det till en så allvarlig grej heller. Men uh, ja, um... Men något måste jag köpa. Jag, jag försöker ju tänka i banorna i liksom, för det, det behöver inte ja. alltså köpa något slags mycket låt det är ju liksom bara så här. Det blir svårt. Uh, har du några andra in intressen än skor. Ja, hon gillar musik mycket. Och sådär, till exempel. Gillar pott. Konstintresserad. För, hur, hur är hon som person, förresten? Hon jag tror inte jag tror att Keith hörde vad du sa ens, uh, vid det. Nej, jag, tror alltså, inte, det? jag sa pott. Gillar hon röka på, gilla på Mariana? Det gör de väl då och då, men det är ingenting jag gärna vill äh, rappa upp i present och, och breaka ut så här i hus. Du kan köpa Nej. en vaporizer. En vaporizer, ja, ja precis. Eh, ursäkta, jag, jag har, har inte sett stereotypiskt bild över väldigt många typ... 16 till 27 år Personer röker väldigt mycket Mariana USA, jag vet inte om det stämmer det, det är mycket mer avslappnad Syn på det bara Jag vet, jag gillar det avslappnad syn. Jag har ingenting mot ja. liksom drogen och så. så Är det bara att jag, jag har sett många bloggar Som har väldigt, som har en väldigt Avslappnad bild Eller liksom det Det finns ju jättemycket folk Det finns ju väldigt mycket mer stoners helt enkelt, Men det finns Exakt. också väldigt mycket fler Som jag själv och som, som hon är Och som många andra är Att man, man gör det någon gång ibland Och då är det nice ja. liksom, Mer, mer sällan än alkohol för att det är liksom ingen, ingen höjdare att, att göra någonting på. Man vill mest ega. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, och ha en munchies eller något liknande. Men eh, ja du. Vad fan ger man till någon brud som man varit uppe i två månader? En middag och bio? Det var väl ungefär det jag tänkte också. Kanske inte bio. Det känns lite tråkigt. Men, men det, vi det gör vi hela tiden. Ja. Det här är grejen här. För det finns över att Käka. Och gå på bio också en massa gånger. Det här, då blir det, det är alltså totalt varje dag. Det, måste, det ska vara någonting hon kan, i ett paket, känner jag. Okej, så in, inte en upplevelse då. Men det, jo, men jag, jag funderar på att göra det med. Jag funderar på att göra ett, För att jag, jag tänkte att vi kanske skulle dra ut på en picknick eller något. Det blir mm. mer speciellt här tycker Ja, det blir ju jättegulligt i och med att man inte får picknicka ja. överallt, väl. Nej, men då drar vi ut i öknen eller någonting sånt där. <gud>, Gud vad det, det låter roligt alltså. det jag, var nice. Jo, alltså j, jag jag vet, jag vet att det inte, att det inte är så sandiner och eh Förlåser. <går> vad tänker du, <går> Det bara förstör Man sitter över filter man och så förlåser allting iväg. Ja, mitt i ös. Sandi, sandimat bara. Och så framandra oh. <går> i en så det bara seker. Nej, men det är inte riktigt så farligt. <laughs> Nej, jag vet att det inte är det. Men det skulle vara roligt ifall det var så. Men gillar hon... Okay. Äh, gillar hon... Äh, typ surfing eller något sånt där? Eller? Bara Nej. Ut något. Jag har en lite stereotypisk bild av hon. Hon är en liten så här surface stone brud Men det kanske jag, det kanske jag är ut och cykla nu igen. Vad, men vad kommer det? Du, vad, vad har du... Eller liksom... Vad har jag sagt om henne? Jag har du inte sagt bild, ett eller? skit om henne. Jag har bara skapat den här bilden ur, ur stoft från, från att bloggar, jag jag, honom, ja. jag, bloggar jag läst. Ah, okay. och, och att du har sagt, och du sa nu nyss, att hon gillar konst och sådana grejer. Då fick jag till att hon hade dreads, äh, har lite äh, surfer-stoner-aktig äh, new age-outfit typ. Men hon är, säkert, äh. hon är säkert inte alls så. Nej, eller ja, men, alltså nej, är, med men... den informationen vi har I nuläget så är det svårt Att säga någonting bra Jo precis jo, det, är, kan... det är ju upp till, mig, det är upp till mig att komma på något Man, Och jag har väl jag, jag, jag tänker väl Jag ska tänka ut någon, någon perfekt Eller någon sån här bra Picknickdag liksom, Och lägga, lägga in det i ett kort men, Kan ett inte dra till Sandpacisko då Och sen har jag ett paket också Ja, det är långt. Det tar typ sju timmar att köra. Eh, vilket inte. Vilket är ganska jobbigt. Hur många dagar jobbigt. har du på dig att bestämma det? Eh, på lördag är en födelsedagsfest. Oj. Du har. Eh, Två fyr dagar, då? fyra dagar. Ah, ja, 24 hours. Ja, ah, nej, precis, fyra dagar. Okej, okay, men jag, jag, jag, jag vet inte vad du ska köpa. Köp en. En katt. En patrosor. En katt. är väldigt. Hon har sagt hon gillar katter, hon har sagt att hon vill ha hon gör en, köpa det. en kattunge. Ja. Men snacka om grej att köpa till en annan person. Man ja. tvingar på dem det ansvaret bara. Det är, ja. det är, det är snack om en gamble alltså. Men Eller ja, det är ingen gamble. Det är, det är dumt oavsett typ. Även skulle vilja ha katter. Men katter är väl väldigt billiga? De kostar väl typ bara <laughs> typ någon cent Det ja. Det är en fördelning. Jag ja, lägger katten... Det beror på i ett det typ katt. Jag slår in katten i ett paket. Så jag blir ännu mer hatad när, när den kommer ut bara. <laughs> Han bara river allting. Alltså så visar det att hon är katterisk eller någonting. Nej men hon gillar katter. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det finns inte mycket man kan göra av det heller. Av att veta att hon gillar katter. Men... Jag Nej gillar alltså det, det är, så här är det omejligt att komma med någon förslag. Jag ville bara egentligen vill jag bara beklaga mig lite över att jag är dum i huvudet. Som inte lade märke till när hon försökte hinta liksom. Så bara, så bara, ja, fattiga jag nädan. Jo, jag vet. Det är, men kvinnor är väl så rent allmänt att de så här de, de talar i ett annat språkbruk än vad vi har ska jag säga. Jo, men med presenter så ska det ju vara lite så med att ska de säga då bara, de här skorna vill jag att du köper då blir det ju inte kul såklart. Nej, exakt. Ska man liksom gå runt och hinta typ. Åh, de här tycker jag är snygga. Det, det är samma sak som med min sambo det är ju man går runt på staden typ, och typ pekar på grejer. De här tycker jag är snygga. Liksom. så måste jag liksom. För jag är ju så van nu, så jag memorerar dem. Liksom, för att jag sen, ja. senare liksom, ska kunna köpa lite present till. Det. Så då måste man hålla koll på det. Så då, då har jag liksom, en lista, liksom. Där jag vet vilka grejer hon vill ha. Ja, Nej, jag får se vad jag hittar på. Jag kommer nog på något i alla fall. Men jag, ska, jag kombinerar nog en experience med, med ett paket. Typ. Det blir nog, jag tror det är bäst. Det blir nog ja, bra tror jag Slå inte på liltrumman bara, slå på stortrumman Ja, ja som är genomtänkt Skippa öknen ja, En fråga, hur träffades ni förresten? Vi gick i samma klass I snart ett år, klass. För, förra, år förra terminen Jag hade gömt mina och. känslor så gott igår Precis Men när hon tittade på dig så bröt hon alltså, genom muren. muren En vacker dag rem hon bara muren som jag byggde upp du? Som du hade byggt upp, ja Vi gick, vi, vi gick i första ring och jag förstod inte som är Ja, vi lägger ner nu <laughs> Ja, 90-talsreferenser Eller var är det, 80-tal nu. Ja, det är väl eh, 80-tal eller Vad heter de, Style? Jag kommer inte ihåg, riktig... Riktig... riktig. Bara en hit, den kan du Jag Sandelin Jag tror att dansa tryckare till den här en gång Vad hade du gjort, så du? Lansade... Dansa tryckare till den här tryckare, ja. eh... Det kommer ju en cover med Drömhus också Jo, den just det Ja, kanske... ah, jo, men det var det jag menade med 90-tal Drömhus var det det var då man dansade till disco när man var liten typ. Eh, och det, var det inte det som var, nej just det. Jag tänkte att det var Fredrik Reinfelds favoritband som de alltid pratade om i Philip på Fredrik. Det var The bass. The bass ja precis. Hur fan kan man gilla liksom liten... bass? Ja, men det, det är en sån här. Ja. Djurholt hade ju övertaget alltid. i uh, musik uh, ja definitivt. Kunskap, i alla fall. Vad sa han? Vad, vad gillade han? Det, nej, jag det var en känsla att han gillade Bob Dylan. Han gillade Elvis Presley framförallt. Ah, Okej. Okay. Han hade väl, det var väl någon intervju med honom på DN. En, en fet jävla, jävla lång intervju. Okay. Jag, lä, jag tror inte jag läste den, men jag, jag kollade över det lite. Sådär. Det gjorde jag. Men han, han nämner väldigt, ja. väldigt många bra uh, artister. Bland annat Elvis Presley. Och sen så nämner han några intellektuella böcker som han läste och sådana grejer. Det är alltså... Det, uh, uh, oavsett hur det liksom, hur det gick så hade han gjort åtminstone bättre smak eh, i my opinion. Ja. Det är lite han, han han var en loose canon helt enkelt. Jo, men för mig är det så här Reinfeld får inte min röst om han säger jag gillar mitt favoritband är The liksom. Det är för Nej. mig liksom kan inte han bara sagt mitt mi, mitt favoritband är Backstreet Boys. Alltså, liksom det är lika, lika, liksom, lika oh, dåligt. Det, det funkar väl PR-mässigt för att det är så här att de flesta som... Alltså, för, för de flesta tänker så här. Okej, okay, men det är ju ett PR. Det är kalkulerat. Eller de flesta kan inte tänker så. Eh, vissa tänker så att oh, det, det, är ut, det är uttänkt precis vad han ska säga. Ja, han det är möjligt, men det, jag tror att det här, det här har kommit upp flera gånger. Och han har, han har liksom... En door satt bara ja. flera gånger liksom Jo men han får, ju, han får ju stå vid vad han sa första ja, gången det är mycket också. möjligt det är klart men, och sen, men sen är det också så här att vi har en viss Vi gillar att det här är en snubbe Alltså det är det här Carl Bildt när han ska sjunga Och säga han är värdelös Alltså det är, vi gillar att det här, de ska bara vara politik ja, Jag hade ju uppskattat om han, om han hade sagt Jag gillar Cannibal Corpse <laughs> Ja det hade varit jättepolt Det men hade det varit är roligt Det är någonting Borg hade kunnat säga kanske Ja han gillar väl Han ser, ser ut som där. en ja Sån... Skulle, det inte en, lite roligt... ex... ja, skulle inte det vara lite roligt Om han sa eh, Jag gillar proddan oh, Var det är det sättet <laughs> Han är att så gärna jag, gillar... jag gillar proddan Ja det <laughs> hade varit roligt att tänka sig honom Rava liksom ja. Exakt. Han knäpper upp skjortan Och går in i det hela ravepartiet liksom. ska... Jag var ett jävligt mm. stort fan av proddan på 90-talet Och så läcker det ut Såhär bilder när han är bara Men det är det att då, då blir ju så här, knark Knarkmisstankarna stora bara Det är det, det är lite för knarkigt Ja det går ju givetvis och Han skulle inte kunna säga det även om han har ett jättestort fan Nej precis, jag tror det är nog Någonting som politikerna måste hålla sig borta från Det de, de får inte vara för knarkiga band någonsin eller artister Det de måste vara, för det är ju samma med Bob Dylan och det här Alltså det är det, det är ändå ganska nyktert på något vis Alltså man när man tänker sig sådana som lyssnar på det Så behöver det inte vara liksom, Det är inte flummiga typer nödvändigtvis, liksom. Nej men vad skulle, man kunna vad skulle man kunna ta som ett bra band Som är lite mer safe då än en politiker då? Ja, finns flera ja men exempel, alla de där. de där Ja eller Bruce Springsteen är väldigt bra Det de är liksom bara rock Precis rock, många rock, rock, gillar till Precis. Ja, Bruce Springsteen så. är ett exempel. Ja, Sto Stones är rätt bra de är, ja, men Springsteen är ja, bättre de biten... Springsteen är ett exempel så. Ja, genom ja, att han gillar så. att komma och spela efter Exempel på dåliga exempel är till exempel The, det mycket... The Doors Det känns exempel, väldigt kanske. nyttigt på något sätt The Doors är lite out there, till exempel Det vore väl en refreshing om någon sa det i och för sig men, men, men där har du ju liksom lite Lite mer flum Men min, min fråga är ju då liksom De som växer, växer upp nu då är med tänk oss då I våra ålder Och sen så blir vi, Någon av oss Liksom statsministern eh, Eller liksom i vår omgivningskrets Eller någon Klasskamrat liksom Som vi ändå vet Hur har på Ungefär samma musik Som vi har gjort Kommer de dra till Med någon sån där Dabass skit då också Eller, har, eller blir Eller vi mer moderna Så vi kan liksom Slipper slida sånt Och säga typ Nej men jag lyssnar på Bob Dylan Eller jag lyssnar på eh, Någon skön eh, Grej liksom Ja men grejen är ju det här att Det vet man ju med, med folk I ens ålder och så här. Det, det, Vissa är ju helt enkelt Totalt ointresserade av musik Så de, de, de kommer inte säga de, de kanske inte har så Jag tror att ett bra default svar För folk som är kanske inte är jättemusikintresserade Men som Som ja, ja, liksom har, har lite koll på någonting Och tycker det är genuint bra Då kanske Håkan kommer bli populär Han, det, han kommer ju Han kommer vara en sån här det tror jag verkligen att Ju mer, ju mer tiden går så kommer han Åldras bra liksom. Jag alltså, i den artikeln om eh, De hade transplanterat eh, muss, hjärtan. Och Det eh, visade sig att de mus som fick Lyssna på, de, de utsatte mussen För olika Nej, De muss som fick <laughs> lyssna på Mozart Levde 26 dagar Och de som fick eh, lyssna på Enja eller entoniga ljud tror jag det stod. Tyckte du levde bara i sex eller sju dagar eller något sånt där? Det var enja ändå alltså? Ja. Oh. Det, det är så pass inte ett sägande så att detalj... Eller så operan och sånt där fick bäst. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jo, det, det är intressant. Jag kanske ska börja lyssna på mer Mozart om andra ord. Men ska det vara så extremt som... Då är frågan vad... Ja, eller alltså Mozart är ju... Och det ska göra mycket med alltså, det är, Men alltså det är... är det inte alltid intressant att Varenda gång man ska göra en sån här jävla musikstudie Så är det alltid morsat som är det bästa man kan lyssna på på allting ja. typ. Du skulle bli ett geni. Lyssna på mor Så att innan, innan man föds. Ja nu typ. Om man ska leva efter en hjärttransplantation. Då ska man lyssna på mor Så att man kan liksom inte. Man får inte lyssna på något annat. Det är bara den här musiken. Ja, det är, det är väldigt... objektivt bra musik. Det är objektivt ja. bra musik. Också. Jo det är. Jag, jag gillar att lyssna på det. Jag, jag, jag gillar Nej, jag, jag... Nu, nu, nu, nu är det inte säkert att det här stämmer. Det kanske, det kanske är. Total bullshit, men Fast... det var där, det var där de hade kommit fram till. Jag vet inte hur stor studie det var eller något sånt alls. Men... Nej, jag, tycker, jag, jag, jag är inte emot liksom, Morzat, men jag tycker att det är väldigt roligt att varenda gång det handlar någonting om musik så är det alltid så att det är bäst att alltid lyssna på Morzat eller Bach eller något liknande. Ja, ja, nej men det är bra poäng att, att det är det som ja. har blivit. Det objektivt. Okej, okay, nu måste vi ha någon musik som är bra här. Ja, men Mozart, det är ju. Det, det kan man inte... Alltså för det finns ju ingenting som, het, som är och objektivitet är det alltid. Om, det, om man ska välja en objektiv måsart låt så är det också Requiem alltid. Ja, såklart. Den, kan, den får alltså ingen människa... Den, den måste ha effekt på alla människor. det Egentligen så ja. blir det ju väldigt dumt på det här viset. För att musik är ju helt subjektivt. Mm. Requiem kommer inte röra alla människor på samma sätt. Men den har blivit en sån där... Det, det är, en, den är objektivt det är objektivt från musik i alla fall. Det har vi bestämt bara. Ja, exakt. Det är liksom, uh, Det är att uh, Cohen ska spela i Göteborg igen till uh, sommaren. Asså? Nej, jag, jag har bara hört att Bruce Springs Ja, ja Springs är i sommar och sån Cohen 31 augusti tror jag. Var det då någonstans? I Göteborg. Men far Göteborg. Oh. Fan, vad specifikt det, det, det var. Skanderna, var något, eller? Nej, det var något jag tror det var något mindre ställe. Jag vet inte. Trädg Ja. Oh. Ah. har Nu jag, vill, nu har jag suttit med en, med en grej som jag vill ha flika in i så oh. länge och nu kommer det bli konstigt att jag flikar in Men kör. jag gör kör. det i alla fall. Jag, jag, det konst det bandet som en politiker. Jag vet inte om ni har, har ni hört battle Surfers eller? <laughs> om, Nej. om en politiker Nej. säger att han lyssna, för det är, det är världens mest knarkiga band typ. Det, det, det är väldigt evil hela deras eh är väldigt evil. Jätte eh, Jätteknarkigt Och deras namn är Battle Surfers. Så <laughs> där, där, det måste vara det sämsta. Men okej. Okay. Jobba betalar så kanske jag väntar. kommer att jobba på Way West, West igen som jag har gjort nu senaste två åren. Ja. Volontära. Ja, som vanligt. Men det är ju rätt måttligt dyr faktiskt tycker jag. Jo, men du får ju mycket. Du får ju se en jävla alltså du jämför med att se. Det är det, är det som är deras tankar om du jämför med att betala biljettpris för varje artist. Liksom för sig så, så blir det Du får se många artister För ett bra pris liksom Det är det som är det koncept. Jo, det vet. Men jag gillar inte det här med att vara volontär På festivalet för att Just för att det känns som att Det verkar jobbigt och Samtidigt känns som att Om man har otur så måste man ju göra någonting annat När den, den absolut bästa Spelningen det vi vill se är, är, är, Håller på eller är Nu, nu har jag ju en historia här Och, och jag har en erkännande att göra jag tror jag kan gissa vad det är men okej okay, kör det, det fanns en festival Det är en festival i ja, Vad är det i Stockholm eller är i Göteborg Accelerator heter den i alla fall För några Det var kanske Fyra år sedan eller någonting sånt där. Då Så skulle jag volontärarbeta Och så listades jag upp på dag två Och, och då bestämde jag mig för att Dodgea Alltså jag fick ett volontärband Gick på dag ett Sen dag två så Jobbar jag inte helt enkelt. Jag hörde mig bara undan. Och sen eh, var det liksom inte mer med det. Ja. Och det är ju det är jävligt svinigt egentligen. Antar jag. alltså det, nu då, då får ju dem... Då, då är det brist på manpower liksom. Ja, det, det, det är ju lite... jävligt onödigt gjort. men Det var lite ja. svinigt gjort har du faktiskt. Jag, jag gjorde så för att det var... Jag, skulle, jag fick reda på vad min arbetsgivare var med, och det var ju, nej de vill jag inte se, jag vill se de här. Okej, det vad, var det för, vad var Rensa det för, för vad var det? Nej jag ska stå, jag ska stå, du vet vi högtalarna, ja. och bara att sin lilla folk. inte hoppar över. Ja okej okay, ja, alltså, alltså, de... och, och det var under, under en konsert, eller under en kväll var det väl då, men då, då var det ju ett schema som inte stämde liksom, så det Ja. Alltså, de, de festivalen som... Alltså, jag har jobbat bara på Red West. Eh, jag, tycker, jag tycker festivalen i, i och för sig är väldigt bra. Jag har ingenting emot den. Den är ju lite hipp, men jag, jag gillar att festivalen är i Slottskogen. Och jag gillar att jag kan åka hem med, med min spårvagn hem sen, efter det. Att jag inte behöver bo i tält och att folk bajsar och spyr utanför mitt tält, exempelvis. Som, som till exempel Hulsfred 05. Eh, det, det, det är en... Det är en kraftigt överviktig tjej i militärjacka vägrade gå på bajamajen och därmed grävde en jävla grop och sket mitt framför liksom tre meter från våran jävla öppning till vårt tält. Fruktansvärt. Ja, fruktansvärt. Vä väldigt äckligt måste jag säga. Och så är henne bajsa där. Det är inte så jävla mysigt. Du tittade på också alltså. Hon var du då? Eller? Vet, ja, det var definitivt, tror jag, såklart. Nej, du titta på, så alltså, jag gick ju ut tältet och sen ser man henne i hela hukande så står och bajsar och klämmer sina kolvar. De gjorde det bara en gång, eller? Eh, jag såg, ja, nej, jag såg henne pissa också en gång. Okej. Okay. Hon Men... fet också, alltså. Ja, väldigt fet. <laughs> jag vet, ja, det, det, varit... det, det är väl, verkligen så här, man har, hon bryr sig inget det är, om sitt eget, liksom, hur de framstår, liksom. Hon är bara, det är bara 100% drägg. Ja, Drägg en så fan. Men var, varför detta sa du? Muldsfred 05 var jag ja. på. Kan det ha varit det. Jag har ingen aning om det är. gjorde sig ett badkar i marken. <laughs> Nej, men i alla fall. Det påminner mig om, det, jag var också på Hultsvet, så var det, ju, det var en snubbe som sprang förbi. Jag vet inte om du var där också då, Vincent, men det var en snubbe som sprang förbi och så pissade han bara. Och, ja, det kom, jo, det kommer det, ihåg. Det? På, på våra tält. Jag var inte våra tält, ja. för vi var just några kompisars tält. Men våra kompisars tält och bara mitt uppe i, liksom, i det allmänområdet. Ringen där man satt där. och bara löpte igenom och pissade på allt. Typ. Oh, Gud. Gud, det är så jävla drägg det på vissa festivaler. Alltså. Man, må... ja. man mår ju illa. Alltså, det, det, det är såna här människor som får släppas fria. De, det, de har... Då har de alltså såna här... Alltså, hon har haft en, en längtan av grävande gräva en De som ja. de måste... Precis. Och, här. och de vet att när det väl händer då, då, då får jag utlopp för det här Och då måste jag göra det här bara. Men det, det värsta var ju liksom att jag, jag sa ju åt henne typ. jag, bara, jag skrek den bara Herregud sluta Gå fan inte bajsa mitt framför vårt jävla tält typ. gå, gå in i buskan Och typ. hon bara Nej jag ska få en böjsa här <laughs> Vad, fan Vad fan är det för människor alltså Jag vet ja. inte men då, men då är det väl ja Då är det väl bättre med hipsterfestivalen Dräggfestivalen Vem skulle du ta med dig till en öde ö Hon som bajsade utanför Willers tält Eller han som Sprang runt och kissade på alla tält Alltså den nästa snubben som kissade på tälten Han verkar ju tycka det var en kul Grej med mer liksom Det, det är ju pest eller där För det är ganska meningslöst han, Fast jag, jag hade, jag hade han, kanske, han. han För han var riktigt full med säkert Han kanske är mer användbar Det, det, det verkar finnas <laughs> lite sjukt bakom henne. Det, det är en väldigt... Ja. nej, jag, ska ja, jag skulle också ha ta, tagit han som sprang och kissade faktiskt. Ja, att ja, alltså, jag alltså, tror att han kan bättre högsta nivå än vad hon har. Det, det måste ja. väl, alltså, inte för att vara taskig liksom. Jag har ingen aning om den här personen här. då. är ju för fan, eh, x antal år sedan. Men grejen var att det var ganska... Alltså det är ganska sjukt som bara som person att man istället inte går in i buskarna och skiter. Eller någonting ja, sånt, ja, jag jag föreställer grör, mig grör, ju för att är... de ser ut som Kathy Bates i Misery eller någonting. Ja, precis. Ungefär så tänkte jag, men jag fanns yngre ögon ja, och, och att hon skulle bli sån ifall man tar med henne till den öde ön då. Jag tänkte mig också faktiskt att hon hade en sån här, en blommig, eh, ni vet en sån här, en sån här, alltså stor Klän klänning typ. Klänning, ja precis. Ja, en gigantisk klänning bara. Och Nej, så, så, så kommer det liksom bajs på klänningen där. Nej hon hade ja. inte klänning, hon hade, det var jag kommer ihåg, en grön militärjacka. Jag tror hon hade Palestinskal. skål var ja, kort kort också. Ja hon hade kort hår. Okay, alltså hon, var, hon var lite mer mot liksom eller om man ska ja, plassa, jag. klassa. klassa jag ska bajsa här. Man, mans din din <laughs> ditt jag ska bajsa här. Ja, jag har ingenting emot, folk, jag har inget emot folk. som är jag har inget emot folk som är feminister. Jag menar bara att det var väldigt äckligt bara det allmänt det där. Det känns att den här debatten om håren och armarna är lite det tycker jag, den världens löjligaste debatt. Men det ja, är... ja, ja. Nej, jag inte mot filmen istället. Men det vore kul om det var en, ett statement på något vis. Ja, ja det hade varit väldigt, kul. Ett väldigt spårat statement. Jag tror att det Jag ska bajsa här. Jag, jag tror att det var det jävla statement. Det var, det var bara att hon, hon vägrade gå och skita på bajerna med För hon tyckte att det var så jävla äckligt. Alla har bajsat här som en kvinn och vinner stider. <laughs> Just det. Yes, yes. Uh, jo, jag, var på tandlä... jag var hos tandläkaren idag. Ja, berätta. Ja, och det hände ingenting speciellt. Han kollade... det, ska du inte, det ska du inte avslöja direkt. Du ska ju ska göra en utläggning om hur ska ska Jag ska tro ut... att det leder upp till någonting som är fantastiskt. Och sen, ja, jag gick därifrån. Exakt. Och, och, och, så, tro, och så tror alla att jag ö, typ träffade, träffade någon kändis eller någonting, vilket jag inte gjorde heller. Nej, men grejen var bara att eh, han, han kallade med händer och eh, jag hade inga visar bara ständer. Finns det några kända tandläkare i Sverige? Nej, det finns Dr. Alba. Alban. Ja, dr. Alban. Ja. <laughs> Just det. är av oh, han som tandläkare. Kan man, vara, kan man vara liksom professor i tandläkarkonsten? Det eh, kan man nog vara, tror jag. Man kan väl vara professor i det liksom kan allting? Vara, det, det, det måste ju vara... Något i, jo, det, det tror jag. Jo det måste Extremt tandläkare Ja men annars hade man ju aldrig kommit fram till den här Att flår är bra mot karies Det kan man visst komma fram till bara för att det inte finns några professorer Ja men det, det finns ju någon, någon högre institution som forskar inom tandhygien Eller hur? Ja, ja jag har en PhD i tandläkarkonsten <laughs> får, får jag ligga nu? <laughs> ja Det kan ja, men... inte ens dra. Jag, jag, är jag, jag är läkare. Har du, tänkt, har du tänkt på det, Wille, att om du skulle, om du skulle låtsas vara en annan person och, och du går ut på krogen eller något sånt där och ja, försöker få med någon tjej. Va, vad skulle du lossas vara för typ av person då? Skulle du låtsas vara en läkare då, eller? Nej, jag hade aldrig, jag hade aldrig klarat av att vara läkare. Nej läkare. Säg att du... ner att du gör det här nu bara. Men, men jag, jag hänger inte med. Ska, ska jag låtsas vara en läkare? Alltså... Du vill vara nå något lite mer sexigt än vad du, vad, du, vad du är på riktigt. Förstår du? Men jag skulle, Då skulle jag ha sagt att jag är filmregissör. För då ljuger jag liksom bara lite halvt. Ja, men då, då kan det direkt leda till svåra frågor. Vilka filmer har du gjort? Om inte någon känner till några filmer du har gjort. Så, så blir det typ att ja, du är ändå ingen bra filmregissör tänker de på. Ja, men då, så, det, det, det, förstår jag. Förstår du? Så, men om du säger att du är läkare. Då kan de inte fråga. Då kan de fråga. Ja, vart är du läkare? Ja, jag är, jag är läkare på Sahlgrenska. Men... Eh, Ja, men då kommer de, de, kan, de kan ju, ju alltid avslöja att du inte är läkare i princip Om de inte är läkare själva Nej men då kommer ju fråga om en massa grejer Som jag inte har någon aning om Jag kan ju ingenting Nej, men... om lä läkaryrket då? vad ska jag säga? Jo, ska jag då opererar fråga som på du hjärtat tänk, tänk om någon har liksom lite expertis i det här då, då. Då förstörs ju fasaden direkt Däremot om jag säger att jag är filmregissör Eller liksom håller på med film jo, och sånt då, då, då, då lyckas jag Filmregissörer har ju de visar ju sina ansikten ganska ofta. Jag menar, när namnen är kända. Och då, då faller ju det. Då är det ingen rockstar längre. Fast det kan, det kan ju vara. Jag kan bara säga att jag är en avantgarde. Ja, men du kan, inte äh... säga att, du kan inte säga att du är... Ja, du kan inte säga att du... Att ja, du är till Spielberg Nej, men det är ju klart att du inte ens skulle kunna säga det. Här. <skratt> det blir fan väldigt idiotiskt om att man går till krogen. och det, det, det jag tog det Spielberg. mest extrema exempel va? Jo, men man kan väl säga att man är en avantgard regissör. Typ att Ja det är klart att du inte känner igen mig för att jag, liksom, jag är här och gör så här filminstallationer på museer i, i Europa, bland annat, och så var jag i Paris. Liksom. Så kan man bara klicka ursyn och sådana här. Grej. Det är inte så att de kommer kolla det. De har ju ingen aning om det där yrket. Jag tycker de bara, åh oh, vad cool. Han är en sån här jävla kulturell jävla snubbe som eh, dricker alltså, på röd. på vilken typ efter. av tjej du ska försöka ragga upp dem liksom. Ja men ja, det kommer man inte upp en sån jävla brud. Jag tänker inte ragga upp en hela blondin så här idiot. Nej. liksom Eller man ser hennes face att hon har inte alla hästar i hästhagen. Eller, snar, eller snarare, hon hon hon, ja, hon är bara en vanlig jävla svennebanan. Liksom. Mm. Jag skulle försöka ragga någon som ser lite kulturell intellektuell ut. Ja. Du skulle kunna säga att du är astronaut. <laughs> <Ja>. <laughs> Helt idiotisk verkligen. Totalt. Det är en i hela Sverige. Ja, och han heter Christer Fugersson liksom. Precis. <laughs> det, det är lite svårt att tro, säga att göra. Nej, hand... men det är därför det är så bra att säga att du är läkare. Du är kirurg eller något sånt där. För att... Jo, man kommer undan med det. Ja, du kan komma, lätt komma undan med det, liksom. var, var det. Kunde man inte säga back in the days att typ att det var lite sexigt att jobba på posten, typ. Men Nej, det, det post... kan jag inte tänka mig. Jo, det posten var så här, såhär äh, statligt, du vet. Och sen fanns postverket, du vet. Tror du allvar på allvar att det var statens då? Ja, när man var typ så här head of posten, typ. Inom en stad. Det måste ha varit lite sexigt, Nej, typ. Nej, men det kan ju kan, kan aldrig vara det bästa de kan skryta med, liksom. Nej, det är väl inte klart. Men alltså, om man inte liksom säger läkare så kanske det var lite sexigare. Ja. Nej, men då ska man ju spela Då ska du spela på att den du pratar med heller inte kan det förmodligen. Liksom. Ja, då får man ju hoppas i så fall. No. Tänk om den personen i frågan är också körurg Ja, då är det körklart. Liksom. Det, det, det är bara här: på ett stort företag, typ chef eller något sådant, Det är bara är bara Det är bara så här: Det intressant typ. Eventuellt här: Det är bara så här: Det är bara så här: Det är bara så här: Det är bara så här: Det är bara så här: Det är bara så här: Det är Det är så här: Det är Det är Det är Nej. Det är ofta så man tänker ofta så tjock gubbe typ. Med i jag är typ, Ja, precis. Jag jobbar på, jag jobbar så, ganska högt upp ja, såhär. Jag, jag, på Volvo, jag är vd för typ. Volvo Power Crane. Ja, men typ såhär, sexigt är det liksom? Det är så jävla osexigt. Ja. Då får man ju bara, då får man, då får man ju locka dem typ om man säger. Man, men jag tjänar ändå 70k i månaden typ. Ja, så skryter man lite för mycket. Och 70k ja. i månaden kan man inte skryta om för det är för lite. Vet, om det svänger en svenne så gör det ingenting. 70-k, då tror jag, Åh, jag kan ju köpa klänningar för de bägare. <laughs> ja, typ Och å, han kan bli min sugar daddy ungefär. Ja. Vilket skulle bli väldigt weird i att vi skulle ungefär vara samma ålder. Då. Det är inte så att jag kan klä ut mig som 70-åring eller så sådär. Eller 60 eller vad man är när man jobbar. Nej, men jag tycker definitivt att vi ska runda av nu. Då vill jag tacka ja. som... Du vill jag tacka så mycket Vincent och Keith. Tack så mycket. Jag vill tacka våra sponsorer. <laughs> <laughs> eh. Ja, vi har inga. Eh, om, om det är några som är intresserad, eh, kontakta oss. Har, har ni några, har ni några in, intressanta synpunkter? Eller vad tyckte ni var bra? Eller vad tyckte ni var dåligt? Eller, eller är vi idioter? Eller är vi coola? Sänd, sänd kommentarerna till oss. Skicka hat till oss. Eller vad fan ni vi nu göra? Eller är vi coola idioter? Vi vill höra det med. Ja precis, men tyck Vi vill gärna att ni tycker För vi Annars så kör vi bara på I, i det mörka bara. liksom Men oavsett om ni kommer hata oss så kommer vi bara köra på Vi spyr ut, så vi... Vi spyr ut podcast med maskiner. Ja. Vi är maskiner vi, vi, vi är nästan För att göra en dålig referens Vi är nästan blitzkrigiga här det är bara rulla ja. på liksom Ja, det var rätt dålig <laughs> Det var jävligt dålig referens faktiskt Jag vill inte alltså se oss på något sätt Att, att vi är nattdiskar Vi är Vincent plus The Machines Exakt Istället för Florence plus The Machine ähm, Men vi säger tack och hej så hörs vi nästa gång ja, Så vi lever på dig också ja, Tack och hej det är bara, lever dig det, det gör vi Tack och hej lever fast dig, hejdå Hej